Сказав він, знаю і не буду, я нічого не знаю. Зараз у мене лише припущення та загальний фон. Я щойно отримала урок про онлайн наклеп, тому не опублікую нічого без нібито або за словами джерела, а якщо знайду щось конкретне, спершу звернуся до вас. О, сказав Хокінс, дякую. То як ти записуєш інтерф'ю для подкасту, навіщо йому це знати, чи це просто балачки, поки він чекає. Поки колега перевіряє її алібі, але ж це займе години. Просто аудіопрограма, сказала Піп. А якщо телефонна розмова, маю додаток. А мікрофони використовуєш, якщо записуєш когось особисто. Так, кивнула Піп, мікрофони підключаються по USB до ноутбука. Дуже зручно, сказав він, Піп кивнула. Компактніше, ніж отцеї, показала головою на диктофон. Так засміявся Хокінси. «Справді, а навушники ти вдягаєш під час інтерв'ю, Слухаєш у них під час запису?» «Ну, – сказала Піп, – на початку одягаю, щоб перевірити звук, чи не надто близько до мікрофона, чи немає шуму. Але під час самої розмови зазвичай не треба». «Зрозуміло, – кивнув він. – А потрібні для цього якісь спеціальні навушники? Мій племінник хоче почати подкаст, і в нього скоро день народження. О, – усміхнулася Піпа. «У мене не спеціальні, просто великі, з шумозаглушенням накладні. А для щоденного користування підходять?» Поцікавився Хокінс. «Музику слухати чи навіть подкасти?» «Так, я так і роблю», – сказала вона, намагаючись зрозуміти його погляди. «Чому вони про це говорять?» «Мої підключаються по блютуз до телефону, зручно бігати чи гуляти. Тобто, для щоденного використання підходять?» «Так». Пліп кивнула повільно. «Ти ними щодня користуєшся. Не хочу купувати щось, що йому не знадобиться, особливо, якщо це дорого. Так, я ними постійно користуюся». «Чудово», – усміхнувся Хокінс. «А яка у тебе марка?» Я дивився на Амазон, деякі взагалі шалено дорогі. «У мене Соні», – сказала вона. Хокінс кивнув. У погляді щось змінилося, майже блиснуло. «Чорні?» – запитав він. «Така». Сказала Піпе, голос застряг у горлі, а розум почав крутитися назад, намагаючись зрозуміти, що відбувається, чому в животі важко, що вона зрозуміла, а що ще ні. «Порадник хорошої дівчини з убивства», сказав Хокінс, проводячи рукою по рукаву нервово. «Так називається твій подкаст, так?» «Так, гарна назва», сказав він. «Має свою родзинку», відповіла Піпе. «Є ще одне питання». Хокінс відкинувся, рука потягнулася до зовнішньої кишені піджака. «Ти казала, що не контактувала з Джейсоном Беллом відтоді, як був меморіал у квітні, так?» Піп вагалася. «Така, смику, що ці Хокінса...» Він опустив очі, дивлячись, як пальці риються в об'ємній кишені, і Піп нарешті помітила це. «Тоді поясни, чому твої навушники, якими ти користуєшся щодня, знайшли в домі вбитого чоловіка, з яким ти не мала жодного контакту вже місяці. Він дістав щось. Прозорий пакетик із червоною смугою зверху, на якій написано речовий доказ. А всередині навушники Піп. Безсумнівно, її наклейка «Автем», яку зробив для неї Раві, обмотана з одного боку. Це були її навушники, знайдені в домі Джейсона Белла. І Хокінс щойно змусив її це визнати на запис,